Nicola, așa se corea bine roșii pe o coloană, cele albastre pe două coloane. La ce depărtare? 8 leghe depărtare. 8 leghe, signor? Dar atunci mai este de folos una din coloană. Nicola, nu câștigă pe mare decât cei îndrăzneți, cei care fac altfel decât se așteaptă dușmanul, signor. Se întâmplă vreodată, Pietro, ca lucrurile să se petreacă idoma, cum le calculez la acest joc? Foarte rar, alta, foarte rar. Mi s-a întâmplat de trei ori în viață acest lucru și atunci au fost cele mai mari biruințe ale mele. Ah, a fost odată la izola nera. Izola nera, izola nera. Acest plan mi-a reușit în tocmai. A fost cea mai îndrăzdeasă și cea mai bine răsplătită dintre biruințele mele. Acum 12 ani eram foarte tânăr, nu împlinisem 30 de ani și Consiliul Ordinului aprobase cu greu să mi se dea comanda acelei mici scadri. Am făcut planul mai întâi în cabina mea, cu acest servitor credincios, Nicola, Senor. de care nu m-am despărțit nici când am căzut sclav împreună cu el. Dar ce-a fost atunci când ne-am întors cu 1400 de sclavi liberați acasă? Ardeau focul, chiuiau oamenii de-a lungul maltei ca la nuntă cât treceam în pe lângă ei. Atunci m-a făcut Papa Conte Roman. Senior, dar de cele șase luni în galeră, vă mai amintiți? Mai sunt galere și acum? Se mai găsesc, desigur, destule alta. Am stat sub corabie, înlănțuit de scândure gol, alături de Nicola și alți patruzeci, timp de șase luni, aproape zi și noapte. Ne bătea vântul cu bicele pe piele goală. M-a ajutat însă faima de pilot bun. niște sclavi care au chisă o barcă mare tras la iernat, m-au chemat să fug cu ei, căci altfel era frică pe mare. L-am luat firește și pe Nicola. După patru zile de furtună, am ajuns la Malta. Și cum am avut încredere în tine cavalele de la Malta, Pietro? Asta m-a mirat întotdeauna. Totul a fost nespus de ușor. Eram un pilot bun, mă pricecam bine la pânze, știam și multă carte. A fost greu până mi s-a încredințat prima corabie. Dar alta, alta iartă-mă ți vorbesc de lucruri atât de puțin, femeie Nu, Pietro Nu vorbi așa Tot ceea ce privește viața ta e pentru mine ca o carte Pe care aș citi eu de zeci de ori Mai ales acum când te pregăti să dai întâia ta bătălie pentru Veneția Să o aperi de pirație O bătălie de mare răspundere E o răspundere copleșitoare alta A ceea ce mă face să desnădăjduiesc E faptul că de data aceasta nu-mi pot pregăti eu însumi lupta. Toate vasele sunt în reparații la Arsenal. Predarea lor întârzie mereu. Și mi-e teamă că Daniel o amână până în ultima clipă ca să nu mai poată avea loc o recepție reglementară. Dar mi se pare că de două luni pirații se mișcă în toate părțile, în Adriatic, și prin Arhipelag. nu e așa, Nicola? Întocmai. Ar trebui să fim gata să plecăm chiar la noapte. La noapte? La noapte alta. Căci ar fi nevoie să-i surprindem. Dar ferește că nu vom putea fi gata. Dacă însă mâine dimineață luăm în primire navele, vom pleca mâine noapte de la Chiogea, anunțând o falsă plecare pentru poi mâine seară. Cum e? Cum e cu putință să plece așa, la luptă? Dar ai știut că voi pleca alta. Da. Dar toată această luptă a fost pregătită aici, lângă tine, aproape cu tine. Nu știu care va fi norocul nostru de marinari. Dar pot să spun că niciodată nu am simțit încă în adâncul meu atâta ușurință la lucru. E în tine o lumină ușoară care sporește viața în jurul tău. Nu, eu sunt cea câștigată. Tu m-ai învățat să văd lucruri pe care înainte nu le vedeam. Tu m ai descoperit această plăcere de a ști cauzele și legăturile. Acum patru ani nu eram decât o actriță frivolă și săpăcită de glorie. Azi sunt soția ta. Și lumea îmi pare alta. Ce noroc fără seamă este prezența de toate zilele într-o casă a unei femei frumoase. Nicola, ascult, signor. Nicola, de ce nu vrei să ai și tu încă în minaltă? Mm, nu. Dar nu e un motiv că dacă nu ai avut noroc în dată, să renunți pentru totdeauna. Erai prea tânăr, deci nu destul de priceput ca să alegi o femeie potrivită. Acum, la 40 de ani, ai alți <coughs> Nu, senor, să nu mai vorbim despre asta. <laughs> alta, alta, nu uita că astăzi seara e o cină foarte importantă. Ai invitat la masă pe spalațină și pe acel tânăr savant, Volta. Trebuie să ai grijă de musafirii tăi. Nu știu ce să fac. E nevoie să imităm altă lume și trebuie o lume în care cei doi să se simtă bine. În privința asta, n-avea nicio grijă. Dacă tu ești de față, se vor simți desigur nespus de bine. Dar n-ai văzut ce a fost la altă seară la Garani. Bătrânul meu profesor m-a luat parte și mi-a spus Îți mulțumesc, dragul meu elev, că ai venit. Sunt în seara asta de carnaval în palatele venețiene, două mii de supeuri strălucite, unde cea mai frumoasă femeie din Veneția și cea mai mare actriță a Italiei ar fost primită ca origină. Ea a preferat să vină la o masă modestă de savanți maniaci și plictisitori Dar nu i-ai spus că nu mă plictiseam deloc Că de când am renunțat la teatru, nu caut decât să mă instruiesc Că mă interesează asemenea lucruri nespus Parcă nu ne-a văzut la cursuri ca pe niște studenți cu minți Totuși nu-i venea să creadă că într-o seară de carnaval Prefere asemenea dizertații <laughs> Acum vă las Mă duc la bucătărie să dau ordine Și nu uita Pietru după ce pleacă musafirii, mergem un ceas cu gondola pe mare și dormim în chioscul nostru ca într-un cuib înconjurat de apă. Senor, a venit acel cavaler. Să intre. Am plăcerea să vă salut, senor Proveditoare. Nu mă interesează plăcerea dumii tale. Cine ești dumneata? Excelență ați Cine ești dumneata? Sunt cavalerul Marcelo Mariani, din familia Mariani, înscrisă în Cartea de Aur de la 1214, iar de la 1534, baroni ai Sfântului Imperiu. Nu mă interesează familia Dmitalei. Mă interesează să-mi spui cine ești, dumneata. Am crezut că de vreme ce m-a schimbat, știți cine Dacă nu i ai părea prost ca un băun, aș putea lua asta drept o braznicie. Dar s-ar putea să fie amândouă Senior. Din nefericire e și comandantul fregatei Velocita Da, e asta e mai mult decât să fii rămășița unui neam ilustru În orice caz, ar fi trebuit să știi că acesta este titlul Pe care trebuie să ți-l dai când ești chemat în interes de serviciu Te rog deci să-mi spui cine ești Sunt capitanul Marcelo Mariani, comandantul fregatei Velocita Bună ziua te rog să stai jos. Dar, Excelență... Câte vele, câte turnuri, și ce echiparzi are velocitatea? Nu m-am interesat încă. N-am văzut-o încă. De când ești comandantul ei? De șase ani. De șase ani? Și n-ai văzut-o niciodată? Trei ani am fost pe lângă ambasada noastră din Franța. De doi ani sunt atașat pe lângă o persoană a dogelui. Și în acești doi ani n-ai găsit niciodată timpul și n-ai avut curiozitatea să-i vezi pe oamenii pe care îi comanzi? Spunem. Câte călătorii de curță lungă ai făcut până acum? N-am avut prilejul unor asemenea călătorii. E un prilej pe care un marinar îl caută anume. În cât timp se strânge vela superioară? Nu mi se pare necesar ca un comandant să știe un lucru pe care îl pot executa subalternilor. lui. Velocita va pleca poate peste câteva ore în recunoaștere înaintea flotei. Cine va comanda fregata? Secundul vasului va fi, desigur, fericit să comande această recunoaștere. Cu alte cuvinte, dumneata, ai titlul, dreptul de a porunci, dreptul de a răsfăti avantaje de tot soiul, vei avea și onorurile în caz de peruință, dar în luptă nu vei fi cu oamenii domitați. De ce aș merge să comand eu acolo unde nu mă pricep? Comanda mea, dacă îmi permite excelența vastă să remarc, are un caracter reprezentativ? Eu nu merg la luptă cu astfel de comandanți. Vreau ca meritul să fie merit. Răspunderea, răspundere. Iar răsplata răspata. Aici, pe masa asta, ai fâltie de scris și o pană. Scrie, te rog, și semnează o scrisoare către Proveditorul Flotei, prin care arăți că, nefiind marinar, nici prin chemare și nici prin pregătire, renunț la comanda Fregatei Velocitar și la orice grad ofițeresc în flotă. Nu pot semna o astfel de scrisoare. E dorința mea asta. Îmi cereți un lucru nedrept. Nu pot discuta cu dumneata chestiuni de dreptate. Este dorința mea ca dumneata să scrii și să semnezi această scrisoare. Înțelegi? Dorința mea! Nu pot să renunț la gradul meu de ofițer al flotei. E atributul familiei mele, de patrician. Acest titlu și această însărcinare mi-au fost conferite conform legii, prin ordinul dogelui, și nu am dreptul să renunț la ele decât cu respectarea acelorași forme. Bine. Dar dacă rămâi comandant al fregatei. Tot conform legii te previn, că dacă mâine nu te înfățișezi la serviciu, te vor aduce oamenii mei în fiare, oriunde te vor găsi. Având în vedere că sunt necesară în însărcinările mele de la siniorie, se va găsi poate cine să mă scoate din fiare. Mm. Scoate sabia și vină numai decât în grădină. Signore. Pornește înainte! Am vrut să te arăt eu ce înseamnă să-l insult pe Pietro Nu am vrut să vă insult, am vrut numai să mă apăr M-ai insultat? Când îți închipui cu o măsură luată de mine Poate fi anulată prin astfel de intervenții Și mai ales când îndrăznești să-mi spui mie acest lucru este o nerușinare Care nu poate fi pedepsită decât într-un singur mod Scoate sabia! Am vrut numai să vă spun că eu... Treci și scrieți demisia Ești mulțumit de Dumnezeu? însuși? Nu înțeleg întrebarea pe care mi-o puneți. Am văzut că de familia ta înscrisă în Cartea de Aur de la 1214, ești nespus de mulțumit. Te-ai întrebat vreodată dacă acest șir de strămoși este și el tot atât de mulțumit de Dumnezeu? Duc viața pe care o duce orice tânăr patrician s i cercetat-o vreodată, mai de aproape, această viață de tânăr, patrician? Țin foarte mult să spui tot ceea ce gândești. De multe vreme vreau să știu ce se petrece sub o frunte venețiană de azi. Dar nu înțeleg ce aveți cu mine. De ce îmi cereți mie socoteală pentru tot ce se întâmplă azi în Veneția? Pentru că ești tânăr. Pentru că ai fi putut fi. Tânăr? Da, a fi tânăr înseamnă a fi de oțel, a privi totul în față, a nu putea minți niciodată, a nu putea îndura să fii mințit de alții, a nu putea îngădui minciuna oriunde ai întâlni-o, a urâne dreptatea. Când ești tânăr, poți zice-mi tineretul nostru venețian, Câte speranțe nebunește-am pus în el. Tinerii patricieni de azi nu pot fi vinovați. Tinerii patricieni? Ce cuvinte fără sens. Nu există tineri patricieni. Voi v-ați născut bătrâni. Ați moștenit putreziciunea tot mai urâtă a înaintașilor voștri. Cine este de vină că la Veneția domnește numai teroarea inchizitorilor și legea plăcerii? Fiecare caută să guste tot mai din plin toate plăcerile vezi. <laughs> Poți să înnădești plăcerile tuturor banchetelor și tuturor cuceririlor dumneai tale. Și nu vei găsi nimic care să-ți poată da o idee despre adevărata plăcere. spune ai eliberat vreodată convoaie de sclavi ca să te nebunească și pe Dumneata bucuria lor? Ai bătut drumuri prin pustiu? Ai sărit în ascuns ziduri de cetăți păzite ca să-ți din temniță pe cel mai bun prieten. Dacă vreodată ai să încerci asemenea voluptăți, adu aminte de cele ce-ți spun eu acum și ai să mă înțelege. A trăit acum o sută de ani un om sărac, tuberculos, care se întreținea din poliitul lentilelor comandate. Cu toate acestea, îl vizitau cei mai iluștri savanței lumii și îi scriau regii, căci era filozoful Spinoța. A refuzat toate plăcerile lumii pentru una singură, aceea de a gândi. Cât de mare va fi fost această plăcere? Când el și-a dat seama, când cămăruța lui cu un pat tare și un singur cerșaf Gândește lucruri care n-au fost gândite de trei mii de ani Ai înțeles? Legea plăcerii o vreau și eu Dar mă dezgustă micimea, precaritatea poftelor voastre ce Nicola? Senior, marchiza care atesta așteaptă în gondolă suportiv și vă roagă să aveți bunătatea să îngăduiți lui Mariani să coboare la intrare. Nicola! Signor... Zvârlă pe nerușinata aceea cu gondolă, cu tot în canal! Signor. Cum nata lui ce nerușinare! Iată bifeia dunea când aveai inconștiența să-mi spui că va avea cine să te scoate din fiare dacă te voi aresta. Excelență, cred că nu mai aveți nimic cu mine. Trebuie să plec, sunt sigizbeiul acestei doamne și trebuie să o conduc la opera Ești sigizbeiul ei, ești cățelușul ei înzorzonat și amantul ei domestic și nu ți-e rușine să spui asta. Acestea sunt în Veneția regulile iubirii și ale bunelor maniere. Bun. Datoria unui sigizbeu este să se arate un adorator delicat și stăruitor. Bune maniere, La ce valoare pot să aibă în niște maniere dacă ele sunt așezate pe un temei de intrigă și infamie? miți dragoste, goana asta oarbă și întărătată după femei, cât mai multe femei! Dar când e vorba de femei, numărul nu poate avea nicio semnătate. Dragostea e exclusivă sau nu mai nimic. Când o femeie preferă, când în privire ei apare o lucire vie și pe buzei joacă o lumină, atunci ea transformă orice al trupului ei. ...într-o minune deosebită de tot ceea ce a fost și va fi. Vreau să te rog. Alta. Alta, acest rățoi gătit este un cuceritor. Se pare că venețienile mor după el. Vorbește chiar despre iubiri. Spune, Alta. Crezi că aceste orătărnii sunt în stare să iubească? <laughs> Dar ce glumă? Nu! Nu! Iubirea are nevoie de timp și de deplinătatea unei vieți întregi ca să prindă rădăcini puternici. Contează cu neputință să mai rămân. Nu trăim în aceeași lume și nu mă puteți înțelege. Nu știu cum să fac să mă înțelege. Dar mai presus de toate, Trebuie să ai norocul să întâlnești o femeie adevărată. Toate tainele sunt rezumate în ea. Și când un suflet de femeie ți s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii. Conte să vă cer îngăduința să plec. Contele... Poți să cucerești toate femeile de pe pământ. Dacă n-ai câștigat privirea unei asemenea ființei, n-ai câștigat nimic. La ce nebunie îmi trece prin cap, până la o asemenea femeie, astfel de larve nu ajung. O asemenea femeie are o pricepere a lucrurilor nepământească și știe, știe să aleagă. Poți să pleci, cavaleri Mariani. Alta, deasupra tuturor celorlalte femei, ești tu monada mea care mi-ai descoperit iubirea. Nu. Nu-mi răspunde nimic, alta. De altfel, trebuie să plec. Vreau să mai trec iar. Fania. Fania! Fania! Fania! Da, Signora! Fania! Da. Ce doriți? Ai văzut pe acel cavaler care a fost aici? Da. L-ai putea recunoaște? Da, dar îl și cunosc. Îl cunoaște, într-adevăr? Da. Am slujit acum șase ani la baroana Gettinger. Venea deseori pe acolo. Ascultă, Fania, caută să. Nu, nu, nu, pot, pot să plec. Da. Bine, sinora! Fania! Fania. Da. Da. Spania aleargă și caută să ieși înaintea acelui cavaler. Ale, trebuie să-mi te recunosc. o mască, da. spune i să aștepte mâine dimineața la Florian. O mască în galben ne va pune mâna pe umăr. Da, să o urmărească, fără să întrebe nimic. Treptam am urcat. Și dacă ne-a văzut cineva. Dar acum ești aici. Trebuia să fie bărbatul tot ca să aragă arăta chioșcul ăsta aici, la capătul cetății. Nu-i colț în Veneția, mai retras și mai întunecat ca asta. Te-am așteptat cu atâta înfigurare, Celino. Noaptea asta e până la capătul lumii. Uite. În față nu vezi nimic de zidurile negre ale Arsenalului. O milă a mers de-a lungul canalului pustiu, pe lângă ele. Abia se lămurește campanie la San Giorgio. În stânga mare asta o arbă și portul, nu vezi nimic. Privește sus cerul, ce Lasă marea și Arsenalul. Ard stelele pretutindeni. Da. Dar pe subzidurile astea vechi și negre, nu? Ce nu se poate întâmpla? Dar era mai bine să vii tot la Florian Sau la orice altă cofetărie Mascată nu te-ar fi cunoscut nimeni E o lume imensă Bă, ce, Nu știu cum e, prea pustiu Nici nu știu unde sunt Ce-ți pasă unde ești? Când ești cu mine Da, numai că tu ești nevasta Proveditorului general al flotei Și proveditor general este Pietro Grala Fă mai multă lumină alta mm. E mai plăcut așa Mai prietenos. Ia uite, cărți. <laughs> Când tată Veneția petrece, tu cu bărbatul tău citiți. Ce bine v-ați nimerit. Bărbatul tău și-a pus în cap nici mai mult, nici mai puțin decât nebunia să refacă Veneția. Nebunie. Vino lângă mine, Arda. Stai. Stai să rămânem așa. Uite, vrei să scotocim în caseta asta? Ce e acolo? Ce să scotocim? O oh, oh, mulțime de flea. Care-mi amintesc de Zara, de dragostea noastră ha, Ia uite e lasă l acum Eu nici pe tine nu te mai înțeleg alta Una din cele mai mari ale Italiei Să părăsești scena așa Ca să te închize în casă cu un om ca gral Ai dreptate Celino, ne înțelegem puțin Ne-am înțeles întotdeauna atât de puțin Pentru că ai devenit o pustnică, o filozofă ha, O filozofă Culmea e că m-am îmbolnăvit și eu de boala asta Uite, de un sfert de ceas Cu tine aici Singure amândoi și De ce să pierdem vremea? Vino mai aproape alta După de mare întârziere Zece ani Și până să spun ceva Sunt cam grăbit Grăbit? M da Grăbit? Asta seara eram poftit la un bal la Mănăstirea Santa Lucia M-a invitat stareța, de două ore a trimis după mine, n-au dansatori. Ești grăbit, vrei să pleci Am făgăduit Ai făgăduit, ai făgăduit Același, ai rămas, același Ai invitat invitată toate Veniția, merge și nunțiu Nu e dincolo de ochii ăștia mari și întunecați nimic Niciun gând Umbra lor nu ascunde niciun un crâmpei de suflet Ești grăbit Altă ta ești nebună Ce ai devenit? Toată lumea petrece acum Uite, vezi, de aceea nu te pricepe nimeni Altă, vin mea, nu pe, mine. pe mine. Ești grăbit După zece ani ești grăbit Bună seara, signora Ce? Bună seara, plec Pleci? Cum pleci? Sunt aici de atâta vreme. Și te așteaptă în altă parte, nu? Da, mă așteaptă în altă parte. Și pe urmă, e, e prea târziu. Grala poate veni din clipă în clipă. Vreau să evit orice scandal cu Pietrograla. Dar dacă nu vreau eu să-l eviți? Tu? Celino, trebuie să rămâi. Nici nu știi ce plăceri ar face contă lui să te găsească aici. Mi-ar omorât pe amândoi. te -am asta? Eu nu prea țin la viață. Cel puțin murim împreună, Celino. Nu știi când e tău favorit? Balconul înflorit a îngropat în umbra lui pe cei ce s-au iubit ca nimeni pe pământ. Balconul înflorit le-a fost mormânt. Ai înneburit alta. Vinoți ți în fire, nu înțeleg deloc. Ce vrei să faci? Murim împreună. Morim împreună, dragul meu. Nu vreau să mor singură, Celino. Alta, deschide ușa. Deschide ușa! Ah, nu. După 10 ani te -am în mână și acum să-ți dau drumul? Ce-ai făcut, Nebuno? Ai aruncat cheia în mare. Vrei să te răspund? Da. De aici nu scapi, Celino. <laughs> Ești o rebună și jumătate. Așa te-am cunoscut întotdeauna. M-ai cunoscut? Crezi asta? N-am dar Alta. Cheamă să deschidă. Uite, se apropie luna de campanilă. Ședința Consiliului trebuie să fie pe sfârșit. Sfârșiște și tu cu gluma asta nechipzuită. Se apropie luna de campanilă, Alta. Nu, no, nu, no, Celino. Trebuie să rămâi. Nu pleci de aici până nu dai ochii cu grala. Eu știu că tu glumești, alta, dar, dar mi-e teamă că nu ai să te trezești la timp. Cărțile și romanele pe care le citești sunt de vine. are să spară rău. Să-i spăviște dința alta. Grala a plecat spre casă. Gândește-te! Să mă gândesc. Te rog, alta. Te rog. Cheam-o pe faine să-mi deschidă. Ți-e frică să rămâi. Ți-e frică. Mai porți și pugnal, Dragă, în caragiosul meu. <gântări> Tine bune este, alta. Mi-ai aruncat și pumnalul pe fereastră. Ah, dar tu nu ești deloc curajos. Ei bine, Pai, trebuie să rămâi. Alta. Dragul meu, fă un gest. Oh. Fii așa cum te-am visat. Mori pentru o clipă de iubire. Malta. Nu faci o minciună din toate gândurile mele, Celino. Ești mintită. De-au buni romanele Ai, pe care le citești. Rămâi. Dar de ce aș rămâne? Pentru că e îngrozitor să pleci după zece ani. Nu. Nu ar fi dezgustător de lași să pleci. Nu. Nu, nu pot rămâne pentru zmintea la unei femei. Zmintea la unei femei? Să-i sprădii ședința senatului da. Grala pe spre casă, alta, alta, dezmeticește te Zminteala unei femei. Ești dezgustător. ascultă celino eu care te-am iubit atât, care simțeam că mi-înflorește sufletul dintr-un surus al tău și tremuram pentru privirea ta. Vreau să-mi umplu sufletul azi de toată lașitatea ta alta. De toată nemernicia ta Alta, alta Tatăl meu era primul magistrat al zarei Și niciodată o fată mai neștiutoare n-a auzit șapte mai calde Făgăduiel mai ispititoare, jurăminte mai complete decât mine La o odată alta, te rog, te rog, te rog eu E luna dincolo de campanilă putre putrede și pâine goală Pe lavița din hanul de la Triestru O lună O lună de zile Râdeau toți de mine și eu te așteptam Cum ai putut să spui că te întorci numai decât Și să mă lași acolo Cât de murdar ai fost ah, da, da. Am vândut celino la hanul de la Santa Lucia Orice trecător pentru un ban de argint Putea să aibă pe fata primului magistrat din Zara Pentru o țechină de argint Altă. Și totuși În nenorocirea în care mă găseam În murdăria Din care nu mai sufletul împlutea deasupra Ca o floare pe mlaștinile de la mestre Te iubeam te iubeam încă Dar ce sunt eu vinovat Alta de drumul. drum Din clipă în clipă trebuie să se audă pași pe scară Ai fost crud, ai fost nemernic Celino Cât nu meritam eu Pentru tot ce-ți jervisem asta e Seara morții Celino Alta Am așteptat-o Am pregătit-o Trebuia Ia. să mă ridic din mocirile în care căzusem. În Teatrul San de Metro la Milano, un an de zile am măturat scena și am ajutat actrițele să se îmbrace. Apoi am jucat. Începusem să înving. Îmi ziceam că într-o zi numele și strălucirea mea renăscută te vor turbura din nou. Căutam calea către tine. Când am ajuns, m-a cuprins desgustul Și când amintirea ta Tot mă mai tulbura Căci așa cum ești Îmi tulburai cele mai frumoase clipe Te uram Altă. de ce atâta grozavă nebunie? Dar pe urmă s-a găsit un soldat brav care împotriva tuturor, împotriva legii, m-a luat în casa lui. Mi-a dat numele lui. Da, da, da, Și eu am fost mulțumit, am fost fericit când am auzit asta. Da, dar l-ai bat jocorit. Te-ai lăudat la masă, la maro, că ți-am fost amantă. Mm. Te-ai lăudat, cât ești lăudăros, ești faron. Cine ar crede auzindu-te cât ești de netreptnic? Eram de băutură, nu știam ce fac. dă drumul. drumă, dă o, drum -o dată, alta, altfel cu riscul, s-ar pe fereastră! Nu! Nu știu! Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Lasă-mă, lasă-mă! Am să până la zidul Arsenalului, până la gondola. Dar lasă-vă, vreau să iei de aici, sigur, în nebunie. Nu, nu Gondola nu e jos! Nici n-ai cum să te ridici pe zidul Arsenalului. Ce vrei să faci, o nebunie? S-ar putea să te înneci. Ce mi-ar fi viața fără tine? Alta! Da. Ce mai e și asta? Nu știu, nu știu nimic. Dar știu că aș fi dacă ai muri. Și grala? <laughs> A fost o nebunie nu nimic adevărat Nu-i nimic adevărat Cum? Contele a plecat A plecat? A, -a plecat Pietro? Toată flota pleacă astăzi seara Dar nu s-a spus nimănui nimic care să fie luptă pe mare Bine, era vorba să plece mine seara A fost un zvon din adins răspândit S-au luat măsuri cu gândul ca să-i zăpăcească pe spioni și pe pirați. Adevărat? Adevărat? Ce-a fost tot Nu știu, nu știu nimic decât că te iubesc, ești tot ce-am purtat vreodată în suflet oh, Femeile Nu de cum te așteptam Niciodată nu m-am vindecat de tine Tu ești Celino Întâia și ultima mea dragoste Bine, dar tot ce-a fost a M-a durut că vrei să pleci Asta. Asta a fost cauza. Nu vine nimeni? Oh, nimeni! Floda trebuie să fie în lare. gondola? Și nebun s a mai rătăcit pe aici. De mult nu s-a mai întâmplat asta. Se abate nebunia pe aici. Privește pe ferea uh. Uh. Uite condo, l e îngăzit acum uh -huh. Pare un cuic de lumină de apa Flota a plecat direct la Chiogea? Da A plecat fără mine <laughs> mm. Și care ar fi fost de urmă ormelor folosul să mă ia și pe mine <laughs> Da <laughs> Să duc ce însura mm -hmm. Ascultă, Celina mm -hmm. De mine ți ai amintit vreodată Da Cum? Când? De multe ori? Da, de multe ori Când te vedeam la Florian sau la Ridotto. Și încă și, nu să mai spun nimic pentru că ai vrut să mă uiți. Să te uiți mm -hmm. oh. Să te uiți pe tine, Celina mm -hmm. Dar cu cât căutam să fac de tine Cu atât simțeam mai mult, că numai pe tine te iubesc. Ochii tăi... Ochii frumoși... Golul vostru întunecați mi-e mai drag decât toată înțelepciunea lumii. Siona! Siona! siora, Sior Pietro! Vine Sior Pietro! Pietro! Și Pietro? Vine Sior Pietro! Nu, e peste putință, a plecat cu flota, e peste putință! Foanea, de nu poate să fie! Cunosc gondola, e Nicola l la lopat în picioare, la curțul arsenalului, îi luminează torța, fața! șora! Ce, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Cum ai putut să mă minți atât de hain, femeie, vicleană? crede mei, mă, să plece. toată flota trebuia să plece! Ai ce minți acum! Am știut odată că ți-e sufletul un nod de vipere! negru a fost ceasul când m-am încrezut în tine. Ascultă! Lasă-mă! Ascultă, mă da. Lasă-mă! Fania, ce colbol aici? Niciuna! I-a spus lui george să nu aștepte. Oh. să fie mâine dimineață. Oh, ce căinoasă prefăcută! Tare trebuie să fii mândră de mărșăviata! Cum am putut să mă încred în cuvântul tău? Cum am putut să mă încred? Pumnalul meu! Pumnalul meu! Am aruncat pumnalul. Oh. Fania, vezi nu se de spre Arsenal. Nu a trecut Arsenalului. Vine încoace, si oameni în picioare, cu în Nu e nicio scăpare, crede-mă, crede-mă, n-am vrut da, asta. Aia, cu am... care cuvântea nu e decât minciună și teatru nerușinat. Mai spune -mi tu mie că eu sunt un ticalos. N-am mințit. Te voi scăpa. Ascultă, ne înconjoară mare, suntem ne într-un turn, dar... Împrejur e un bruu de zid, lat de o palmă, poți sta acolo în picioare, te prins cu mâna de grindă, nu privi în jos ca să nu cazi în mare. Fania, caută cheia jos și deschide. Te Te-ai necat acum în propriul tău venin, ca o reptilă. Dacă nu te-aș fi rugat atâta, dacă, dacă... Sior, oh. Siora, Siora, condola-o Repede, pur. repede să scape am să te scap. Du-te și nu uita, nu privi în jos ca să nu te cuprind la bețeala. Ca fără mine. Am fost întâi acasă. Mi s-a spus că ai plecat să dormi aici în Chios. Nu înțeleg nimic. Și eu înțeleg tot atât de puțin ca tine iată. De doi ani de zile vasele veneției sunt atacate. Jefuite de o mână de pirați, îndrăzneți ca lupii. Ei bine, după 2 ani de consilii și paraconsilii. Veneția, s a încredințat o flotă cu care să cureți mare de pirați. Hm. O flotă? O flotă? Crezi tu alta? Pe hârtie, 20 de nave? Pe hârtie? Și astăzi după amiază la Ciogea? Când trebuia să se formeze flota, am primit nouă vase mari și late. Nouă! vechi putred, tunuri ruginite, pânze sfârșiate, vechituri cumpărate pe apucate. Am rămas îngrozit. Veneție e pe duca alta. Nu mai e cinste, nu mai e omenie. Înșală magistrații, senatorii, jefuies proveditorii. Veneția e azi jumătate șarlatan, Jumătate de străbălați. Bine, dar ce s-a întâmplat de n-ai plecat? La opt seara, am cerut doge să convoace Consiliul de zece, având de făcut comunicări importante. La nou s-a întrunit Consiliul. Am cerut să asiste și Danielo, proveditorul general al arsenalului. Două ore le-am arătat situația flotei. M-au ascultat îngrozit dintâi, pe urma bătuți. Danielo zgâria cu pana pe hârtie. La urmă, m-am ridicat în picioare, l-am privit în ochi și am spus răspicat: Signor Danielo, în doi ani s-au încrințat pentru flote 24 de milioane de zecchini. Ești un ticălos care ar trebui să fie aruncat în mare ca un câine gătuit. S-a ridicat și a vrut să-mi răspundă, dar nu m-am putut stăpâni și l-am pălmuit. l-ai pălmuit? Da. Consiliul a ținut apoi o ședință secretă și mi-au luat. I-au dat-o lui Elmo, prietenul meu, cel mai bun. Și el a primit. Și acum? Și acum s-ai spravit. Mi-a mai rămas un singur lucru pe lumea. M-a și el, mi era ca un frate, de Venind pe canal, am simțit cu ochii topiți în a prăbușirea tuturor visurilor mele. S-a animali animalele rănite cautat post să moar. Dar... ce lovitură. Am iubit Veneția prea mult. M-a înșelat ca o simplă cortezană. Te-a înșelat. Dar să nu mai vorbim de morți. Veneția e moartă. Să vorbim de noi mai bine. Acum suntem noi. Acum suntem noi. Suntem noi... Ascultă, hai să pornim pe canalul, Pietro, asta te-ar face bine, să ieșim în gondolă. În gondolă? Da. În gondolă. În gondolă, Pietro, să plutim toată noaptea, vom uita nu, totul. Nu, nu, scump, nu, de plimbare avem nevoie, ci de recolegere. Vom rămâne aici. Tu nu ți-nchipui cu cât în nerăbdare așteptam să mă văd în colțul nostru Afară oriunde e Veneția Aici suntem numai noi Suntem singuri ca niște exilaste pe voi. Nu, nu să mergem, Pietru, haide! Prietena dragă prietena dragă Dar tu îmi porți grija mai mult decât eu însumi Dar nu înțelegi nu înțelegi că nu mi se poate dărui nimic altceva mai bun cât colțul ăsta ascuns, ferit de colțul ăsta și apropierea ta De altfel Nicola s-a și înapoiat cu gondola S-a dus să se duce E numai Fania aici Care a rămas să doarmă în vestibul Nu mai e nici o gondola jos Da Nu se mai poate da, Nicola trebuie să fi trecut de colțul arsenalului Bine mâine de Da. dar dar cine ne eliniză asta alta parbolnava eu ne elinizătă alta eu ne elinizătă ha ha ha ha ha ha mai calmă decât de mm. oh, Foarte bine. Nu mai mergem. Alta. A fost cineva aici. Dar. Nimeni. Pietro, ce Alta! Alta! A fost cineva aici. ce sunt cupele acestea două, ce ne Am să-ți lămuresc totul. Dar mai întâi trebuie să mă crezi. Alta! E cineva aici. Se ajunge cuvântul meu? Alda. Alda, cerim orice. Cerim să se aducă orice de la capătul pământului. Orice. Dar nu mă minți. Nu mă minți. Așa te aici, lângă mine. Da. da. Capul în brațele mele. Da. Mă iubești, pietro. Iubirea mea e înmărginită, alta. Nu am alte cuvinte să-ți o spun decât cele de până acum. Atât de mult. Nu veniția nimeni n-a iubit până acum, așa cum te iubesc eu, alta. Acum mă înțelege. Da. Da, te înțeleg. Ți-succhi umis, alta. Ce punte ne asupra spinelor suspinelor leagă sufletele noastre Mă iubești alta De ce te îndoiești? Pentru că nu merit iubirea oh. ta Meriți ca nimeni altul pe lume Pentru cugetul tău Pentru inima asta frumoasă Care dă tot fără să ceară nimic Pietro Sufletul meu e al tău pentru totdeauna, pentru toate viețile ce vor mai veni. Alta, mă iubești. Da. Sufletul meu ar muri de durere fără tine. Lasă-mă, lasă-mă să-mi îngrop fața în palma ca pumnalul asupra mea nu lovi ca o lașa la pumnalul aici. Chaam s scapat. Adio alta. 20 de zile aștept să mă ucis cu mâna ta. Şah. Regina. Vreau să mă ucis cu mâna ta, Pietro. De ce? Pentru că... Vina mea nu poate fi spălată decât prin sânge. Nu ești deloc vinovată. Nu ai făcut decât să urmezi legea ta de viermi. Fii atent la joc. Pietro, îngăduie-mi. Ți-aș fi recunoscător dacă evita să mai pronunți numele. Parcă mai plăti cu un ban vechi, care nu mai are circulație. Nu e cu putință ca tot ceea ce a fost să nu se fi întâmplat totuși. La fel m-am gândit și eu, după ce le retrezire de friguri și neștiință de mine însumi. Până noaptea târziu mi-am repetat nebunite de o de fără sens. Dacă ar fi un vis... Regele, n-ai făcut o mișcare fără niciun sens. Dacă nu poți fi atent în lasă mă să joc singur ca până acum. Cum pot să joci dimineața până seara, așa singur? Trebuie să mă gândesc. Trebuie să fiu mort fără să fiu murit. Nu, am fost eu cea adevărată. Nu e singura faptă bună pe care ai făcut-o. Pentru asta sunt recunoscător. Neputința trupului și chiar dorerea m-au împiedicat la început să gândesc. Alfel, dacă aș fi descoperit dintr-o dată prăbușirea, dezordinea s-ar fi produs nu în piept, ci în creier. Aș fi alergat prin piață Aș fi ucis pe oricine într în cale Aș fi dat foc cetății Mută Regina La Mișcarea este greșită Da Pietro Pietro trebuie să mă ucizi Vreau să mor de mâna ta Vreau să-ți arăt locul unde se lovește Așa cum i-l-ai arătat și tu mie dacă e vorba despre femeia care mi-a fost nevastă pe care am iubit-o, e A aceea e moartă de mult, e mai moartă decât dacă nu s-ar fi născut vreodată. Iar dacă este vorba despre dumneata care ești o îngrijitoare plină de bunăvoință, nu văd de ce să te ucid, în ca să m-ar plictisi să te lovesc cu sabia sau cu pumnalul. te Îți repet dorința mea să nu mai pronunci numele. Am și alt nume pentru toată lumea. Vrei să muți? Da. Pot să refac mișcarea. Dacă nu poți fi atent la joc, ești liberă să pleci. Te rog, lasă-mă singură. Ba da, ba da, șah. Mm. Da. Mat. Mulțumesc. Într-adevăr, mă ai învinț. Grala, nu pot să-l găsesc. Nu e nici la trei vizii. Vila Mariani este închisă. Cavalierul Marcelo Mariani nu a fost în această vilă de doi ani. Unde ar putea fi de nu poți tu, Nicola, care te-ai descurcat prin Constantinopol să-i dai de urmă? Signor, aseara am luat din nou toate teatrele în cercetare. Mi s-a părut că l-am zărit undeva pe cavalerul Marcelo Mariani. L-am urmărit și până la urmă am văzut că nu e el. Bine, Nicola, poți să te duci. Signor. Poți să întreb? Nu. Vreau totuși să știu. Ai căutat pe acel om și-l cauți mereu cu stăruință. Cu ce gând? Sunt singură răspunzătoare de actele mele. Acel piet nemernic a fost un bob de nisip, un gunoi întâmplător, o gâză otrăvită care mi-a stricat tot sângele. Răul este aici, în inimă, și aici trebuie să-l lovești în plin. Cât timp vom fi împreună? Doresc să nu pui nicio întrebare care să depășească în datoririle dumitale de îngrijitoare benevolă. ce Nicola? Doi nobili de la seniorie și inchizitorul de star, doar să-i primiți. Mi-au dat acest bilet și așteaptă jos, în vestibul. Citește-l, Nicola. Ținând seama de starea sănătății excelenții voastre, renunțăm deocamdată la examinarea și interrogatorul propus. În numele legii, însă, vă cerem să dați o declarație cu privire la împrejurările rănirii dumneavoastră. În numele legii? Da, așa scrie. Dar ce am eu cu legea lor? Foarte bine. Nicola. Ascult. Declară pentru mine... Da? că plin de din pricina modului în care cei zece și Veneția s-au purtat cu mine, am încercat să-mi curm viața. <fie> nu. Mai bine dăm hârtie de scris. scrise. Nicola, transmite această declarație. Vrei să mă ucis cu generozitatea ta? De ce nu vrei să mă ucis cu spada? Nu. Știi bine, totuși, să și mai greu de îndurat. Nu mă interesează în niciun fel ceea ce simți sau nu simți, dumneata. Signor, închizitorul cere și o declarație a signorii. Nu. Vrei să dai o declarație? E nevoie? E o simplă formalitate. De Nicola, Nicola dăm să citeți declarația, Signore. Da, Signore. Eu, Alta Grala, soția contului Pietro Grala, am vrut să-mi ucid în mod laș soțul, înfigându-i pumnalul în inimă. Cer să fiu judecată și pedepsită conform legii. Scrie o nouă declarație. Nu. Scrie o nouă declarație. Eu, Alta Grala, soția lui Pietro Grala, mă aflam în seara zilei de. 17 de... februarie. Da. 17 februarie cu soțul meu. În pavilionul din parohia San Pietro di Castello El se întorsese de la Consiliul celor zece și era foarte abătut Coborând să-mi iau șalul uitat în gondolă Când m-am întors, l-am găsit pe soțul meu într-un lac de sânge Având un pumnal înfipt în partea dreaptă a pieptului E o minciună Nu pot afirma și semna o minciună Nu poți minți? Dar nu ar fi întâi a dumitale minciună. L am mințit niciodată. Nici atunci când îmi spuneai că mă iubești, cu amantul ascuns pe marginea zidului, cu pomnalul ridicat în spatele meu. Nici atunci. Te iubeam atunci. Te iubesc și acum. Stărui să semneze această declarație. Sunt stăpână pe viața mea, și dacă nu ai nevoie de această viață, nu mă poți împiedica pe mine să dispun de ea cum vreau eu. Atunci. Atunci. Te rog să semnezi această declarație. Mă rogi? Tu mă mai poți ruga ceva? Nicola, da această declarație inchizitorului de stat. Acum vreau să se lămuresc cât voi putea mai bine de ce te-am rugat să dai această declarație. Și poate ai să mă înțelegi. E depristos. Acum am înțeles. De câteva clipe am înțeles. Ești prea orgolios. Nu vrei să se descoperi că ai fost înșelat, mințit, cum spui tu. Nu. Nu e vorba de minciună. E cu totul altceva. Totul altceva? Da. Am crezut în tine. Nu Anca. în vorbele tale, ci în ființa ta. Pietru. Am crezut în tine. Nu m-ai înșelat, ci m-am înșelat singur. Și asta rupe totul în mine azi. Astăzi, ai putea să-mi arzi pieptul cu un fier înroșit, dar n-ai ajunge până la veninul acestei nedumeriri. Cum a fost cu putință totul? A fost o travă. Care mi-a încălzit sângele Care mi-a burit Gândirea Omul acela Nu, încă o dată Amantul nu joacă niciun rol în gândurile mele Dacă Dacă nu, nu este în joc cinstea de soți, Dacă Dacă nu acesta este motivul arderii din tine Ce poate să fie altceva? Spune-mi de ce De ce anume Ai făcut asta? De ce, având de ales, l-ai preferat pe acel tânăr? Nu știu. Nu știu. Nu pot să văd acum nimic limpede mine, nu. Nu. Nu pot să-mi adun gândurile. Nu pot găsi cuvintele. Ar trebui să se întâmple poate ceva neașteptat ca să mă pot limpezi. Răspunsul acesta al tău... Îmi întărește motivul de snădejdei mele și îmi sporește tristețea. Dacă ar fi fost în tine ceva puțin de tot, din femeia închipuită de mine, din femeia care am crezut că ești, ai ști. Nici în de amărăciune nu te mai găsesc, nu poți să-mi ajuți în niciun fel. Faptata m-a aruncat în vârtejul tuturor îndoielilor. De ce te rog încă o dată, spune-mi. E între noi o diferență de vârstă de 15 ani. Mă găsești un bărbat bătrân? știu un soare la ceasul cel mai înalt al zilei. Nu mai sunt eu atât de tânără ca să fiu nevasta ta. La poate că am fost ridicol. Bate cu mine pe acel tânăr. Poate că am fost un fanfaron inconștient. Că am fost și eu, cum să zic, un caragios fudul ca atâția bărbați încornorați. Dar cum pot să întreb așa ceva? Ar avea mult, foarte multă importanță. Că și dacă ar fi așa, atunci înseamnă că ar mai putea fi și alte împrejurări în care să mă comport ridicol și netânc. Și aici e pârghia morții! Pietro, nu trebuie să te mai frămânți atât. Nu au niciun sens în doierile tale. M-ai întrebat ți-am răspuns cu toată ființa mea. În această împrejurare n-a fost vorba de nicio preferință. Îți repet, ești bărbatul pe care își poate dori orice femeie. E de prisos, Nimic. Nimic nu-mi poate ajuta, ceea ce a destramat în greșeală o femeie, nu mai poate face tot ea. Dar nu te precep deloc, parcă ești nemulțumit că ți-am respins îndoielile tale neîntemeiate. Tocmai asta mă cește. dacă aș fi fost numai un om nechemat pentru iubire, ar fi o descoperire care mi-ar înnegri inima, aș renunța firește la dragoste pentru totdeauna. Dar restul ființei mele ar rămâne în picioare Aș fi în ceea ce sunt mântuit Trebuie să te privesc La nespârșit așa mistuit veninul gândurilor S-a scat în mine un gol pe care nimic nu-l mai poate umple Ar trebui să mă pot reda pe mine însumi Dar nu mă mai pot regăsi Ar trebui să mă adun poate din sfârmătă La ce-ți folosesc? aceste întrebări, fără nicio noimă. Așa e dragostea. Un joc. Un joc stupid. Muldar și măzluit. Vrei să spui că asta numiți voi dragostea? Foarte bine. Dar dacă asta e dragostea, pot să spun că nu mă interesează. Că nu mă voi întoarce niciodată în acest joc măzlui. Ceea ce este grav Este nu numai că mi-ai plăcut Dar am crezut pe deasupra așa Fără niciun rost Că ești și o ființă întreagă O monadă Cum îmi plăcea să spun ca un nerod Capabilă de discernământ Curajoasă Responsabilă în cel mai înalt grad Loială față de ea însăși Și față de tot ce există pe lume Înțelege? Și acum Acum trebuie să trag toate consecințele acestei greșeli Să mă supun la toate verificările necesare Pentru că nu intri fără să dai socoteală Într-un asemenea joc Pietro Eu însă dacă stau înainte ta ca o zdreanță Dacă aștept tresemnată O tărârea legii Este fiindcă am fost la fel Victima acestui joc murdar Și măsluit Spune tot ce vrei Dar vorbești deprisos Altădată Orice cuvânt al tău deschidea lacătei și lega toată viața decât un sens al lui. Acum vorbele tale sunt fără utilitate ca niște chei găsite. Cum am putut să te văd altfel decât ești și nici măcar nu te găsesc vinovată? Dacă vrei, nu sunt nici eu vinovat. Cum nu e vinovat șoarecele că nu e leu? Pietro, tu ești acel bărbat neasemănat pe care l-am cunoscut acum trei ani. Cum să fac? Cum să te fac să simți tu însuți care este adevărul? Dar îl simt și continui să-l descoper în fiecare clipa acest adevăr. Îl simt ca pe o cămașă trăvită, lipită de tot corpul. Iubirea ta, în felul în care o presupuneam, a sporit prea mult încrederea pe care o aveam în mine însumi. Dar și așa, dinainte de a te cunoaște, aveam o prea bună părere despre mine. Mă socoteam din calea afară de inteligent, cu o judecată sigură. Mă credeam bun cunoscător de oameni și iată... Am descoperit floarea omenii într-o asasină. Taci! Credeam că sunt în stare să judec cam am opiul sigur și pot alege răul de bine, că pot discerne unde e meritul, că pot recunoaște ceea ce e frumos și adevărat, deosebindu-se de prefăcătorii și minciună. Falimentul iubirii, dacă iubirea a fost... Este falimentul minții. Mintea, mintea trebuie să ne dicteze ce e de iubit. Bucurile adevăratele dragostei sunt bucuria ale minții. Pietro, suntem oameni și asta e soarta noastră, o venească să greșim. Ce e, Signor, este aici, jos, în vestibul. Nicola, ce vrei să spui? Cine a venit? Senior, acel cavaler este jos în vestibul. Dorește să-l prinți. Cheamă-l aici, Nicolo. Mă-i -ai pe mine să-i vorbesc în tâi. Poate fi aici lumină. Și inima mea are nevoie de lumină. Pentru că eu însă îmi se văd în mine până atânc. Vreau să-i vorbesc eu. Senior, acel cavaler dorește să vorbească numai cu dumneavoastră. Pune că nu mai vreau să întânească niciodată pe signora. Nicola, adul pe acel cavaler aici. Alta te rog să ne lași singuri. Nu! Voi rămâne orice s-ar întâmpla. Am venit să dau socoteală pentru ceea ce credeți Ce socoteală că... doriți să dați? S-ar putea să gândiți că sunt vinovat de cele întâmplate și, în cazul acesta, repet că sunt la dispoziția dumneavoastră. Aș fi dorit, totuși, să nu mai întâlnesc pe această doamnă și, mai ales, aș fi dorit să vorbim fără ea. Ești atât de bună să ne lași singuri? Sunt foarte nemulțumit că nu vrea să plece. Consideră-o, totuși, absentă. Ai vorbit adineaură de o presupusă vină a dumitarei. Nici o clipă nu m-am gândit să te îmbinuiesc pe dumneata de ceva în toată întâmplarea asta neplăcută. Te-a preferat pe dumneata. Dumneata ai acceptat. Nu văd care ți-e vina aici. Pentru altceva am trimis să te caute. Ați trimis să mă caute pe mine? Iartă-mă, dar n-ai știut că te-am căutat? Nu, nici o clipă. E o descoperire neașteptată pe care o fac și care... ...contrazice totul în mine. Atunci, venirea dumii aici... Credeam că înțelegeți. Da. Da, în sfârșit. Mărturisesc totuși că... Nu, dar poate că azi nici nu mai văd limpede. Ați convenit că am fost bagiocorit aici, așa cum puțini oameni de vârsta și de rangul meu cred că au fost bajocoriți vreodată. Dacă vreți să știți pentru ce nu am fost găsit nicăieri, vă pot spune. M-am dus împreună cu un maestru de arme la via mea de lângă Chiogea și am reluat învățătura de unde o lăsasem în anii adolescenței. Conte, credeți că am dreptul să obțin satisfacție? Suntem alcătuiți din propriile noastre fapte. Câte sunt și cum sunt. Dumneata ești fapta dumitale de azi. Și ai deși dreptul să obții de la mine satisfacție. Vreau să-ți o dau întreagă și oricând vrei. Pot lupta foarte bine și cu mâna stângă. Așa încât acest lucru se poate întâmpla numai decât. Nu, nu, nu am îndrăznit nicio clipă să mă gândesc că veți încrucișa spada cu mine. Dar sunt gata să lupt cu orice adversar hotărât de dumneavoastră. După cât de știu servitorul dumneavoastră, Nicola este un bun meșter al spadei. Nicola este într-adevăr un mare meșter al spadii. Nu ar fi însă drept să lupți acum cu el. Acest servitor și frate al meu, mi se pare că te urăște nespus de mult. Crede-mă, o asemenea încercare nu e la locul ei. Gândesc că mai târziu să... Nu aveți nicio teamă pentru viața mea. De trei săptămâni de când v-am întâlnit, am învățat lucrul cel mai de seamă pe care îl poate învăța un om întreg. Că această viață nu merită să fie trăită cu orice preț. Nicola. Signor. Cavalerul Marcelo Mariani vrea să obții satisfacție cu spada. Primești să lupți pentru mine? Atunci vei lupta chiar aici, sub supravegherea mea. Nicola, dă-l-o parte aceste scaune și ia spada mea. Deoarece îngustimea terenului agravează condițiile luptei, veți primi să conduc această luptă în mod echitabil. Începeți! Lupta reîncepe. Opri. Lupta s-a sfârșit. Mulțumesc, Nicola. Acum te rog îngrijește de rana cavalerului. Nu pot să-mi dau seama cât de mult m-ați cruțat. Aș fi totuși fericit, conte. Dacă această încercare mi-ar da acum dreptul să vă spun ceea ce niciodată nu mi-ar fi fost îngăduită altfel. Să vă arăt... Să vă arăt așa, cu vorbe uscate, cât de nemărginită este admirația ce vă port. Dumneata mă admiri pe mine? Dumneata, de ce? Pentru că, în apropierea voastră, viața cuiva capătă toate sensurile ei. Numai lângă un asemenea om viața merită să fie trăită. În ce sens are să-mi spui acestea astăzi, când eu nu mai sunt decât umbra unui om care credeam că există? Dorința mea cea mai îndrăzneață este să mă primiți ca pe un tânăr și ascultător învăț acel. de viața mea cu o poruncă. Ce ai e dumneata să mă înveți de la un om ca mine? Să privesc spre cer. Să fiu loial și brav. Să nu mă încleștez becisnic de viață. Învață-mă, te rog, de a fi puternic ca dumneata. Terni mine. <laughs> prea târziu. Prea târziu, prea târziu. Conte, nu v-am spus totul. Vinerea trecută am plecat cu flota, după ce am cerut înapoi comanda fregată-i velocita. Mi-a fost rușine de ce am văzut. Navele noastre se încurcau unele pe altele în timpul luptei, atacau pe rând și greșit. Norocul nostru a fost că nici dușmanul nu era mai priceput, nici mai îndrăzneț. Luni seara, pe când navigăm înapoi, trist, am înțeles ce nesocotită a fost Veneția și ce au pierdut toți câți nu te-au înțeles. E astăzi nu mai cred că eu ar fi izbutit mai mult decât Elmos, Taroti. Chiar dacă ați fi pornit cu aceeași flotă și aceiași oameni, altul ar fi fost rezultatul, pentru că n-ar mai fi fost chiar aceiași oameni. Ar fi fost schimbați și ei ca mine. Cavalere, Crezi cu adevărat că eu pot schimba oamenii? Da! Numai simplul fapt că descoperi că există oameni ca dumneata pe lume Sporește puterile, limpezește gândurile Spuneți un cuvânt și vor veni în jurul vostru nenumărați bărbați venețieni Ridicați din praf de apropierea voastră Prietene, asta știu bine că nu sunt omul pe care îl crezi Te amăgești singur Am dovedit că nu pot cunoaște oamenii că-mi de a tocmai în cine nu trebuie. Și nu poți fi educator, nu poți fi conducător dacă ești un prost cunoscător de oameni. Ar fi în stare scomit numai nedreptăți și să ajung la catastrofe. Eu nu înțeleg motivul amărăciunii dumneavoastră. Merită o femeie să o ocupe atâta loc în inima dumneavoastră? Tocmai nu merită. În orice caz, femeia pe care eu, ca un bun cunoscător, am ales-o, nu merită. Nu dumneata ai de învățat de la mine, ci eu de la dumneata. În acea împrejurare ai fost nesfârșit mai inteligent decât mine. Asta nu m-a împiedecat să mă port ca un nătărău ridicol care se cu orice presă să-ți lecții despre femei și despre iubire. Ai vrut să știi... De ce am trimis să te caute în toate părțile? Da. E bine, ca să-ți cer iertare. Și de câte ori îmi voi aminti de acea întâmplare nefericită, de acea lecție ridicolă care îmi strâmbă gura de cocleală, am să-ți cer iertare. Pentru asta te căutam. Pentru asta m-ați căutat? Aș dori să vă transmit o veste, dar nu în prezența signorei. socotești -o, ca și mine moartă. Nu pot vorbi atâta vreme cât e de față. Mă voi lăsa singur. Voi doi, unul care a fost călăul vieții mele, altul care are drept de viață și de moarte asupra mea. Am greșit și recunosc toată groză via nebunii mele. Nu vreau decât să-i spășesc. N-am nevoie de judecata voastră, pentru că m-am judecat și m-am osândit singura. Ascultă Pietro. Nu m-am sinucis încă, pentru că simt că îți mai pot fi de ajutor. Pietro. Ești singurul om din lume care ar putea pricepe de ce am făcut asta. Și dacă tu nu pricepi, atunci nu mai e nimeni pe lume de la care să aștept înțelegere. Regret fără margini. Că în clipele acelea n-am știut să aleg. Totuși am lovit cu pumnalul. Un fapt de curaj. Voi sunteți lași. Ați putea să mă ucideți într-o lovitură și nu aveți curajul. Mă ucideți vibră cu vibra. Cum după ce a plecat ea, vă pot încredința taina. Conte Pietro Grala, iată ce doream să vă spun. Poporul e profund nemulțumit de înfrângerea flotei noastre lângă Corfu. O parte din ofițerii de marină cu care am vorbit îndelung, îți cer să te pui în fruntea poporului și să răstorni această aristocrație puterdă. Două proclamații. chemând tot poporul la luptă, și flota va fi cea din tâi care va veni alături. În Veneția, o mișcare a poporului este foarte greu de realizat. Nu e greu de realizat dacă e de la început susținută de flote, iar hotărârea flotei este luată. Vorbesc de cei buni, de cei care au sângerat văzând rușinea de la Corfu. Cavalerii, totul este prea târziu. E în mine ceva zdrobit. Sunt ca un animal cu și la spinării și nu am decât o singură dorință, să mi se piardă urma. Nu-i pleca chiar acum, fiindcă nu așteptam decât această explicație cu dumneata ca să pot pleca. Altceva nu mă poate interesa. Poate că într-o zi, cine știe... Nicola, signor, este totul gata de plecare? Am chemat gondolele și am trimis pe acea corabie tot ceea ce mi spor sporunci să o rânduiesc din vreme. Potem pleca oricând doriți. Bine, poftește pe signora aici. Trebuia să plec încă de mult. Veneția nu priește. Rana se închide mai greu ca de obicei. Vreau aerul tare al mării. Vreau arsura soarelui Timalta. Cer prea mult dacă vă rog să mă lați pe mine. Vreau să vă fiu tovarăș în luptele viitoare și vreau să trăiesc toată viața pe care a trăit-o. Dacă mă voi restabili și mai ales dacă voi izbuti să mă regăsesc, îți făgăduiesc că voi primi semn de la mine. chemat? Da, signora. Voi pleca. Pentru că în fața lui Dumnezeu căsătoria noastră nu se poate desface, vei rămâne soția mea, vei locui cât timp vei dori acest palat și vei putea lua din el tot ce vei vrea să iei în ziua când vei pleca. Pietro, pleci într-adevăr? Da. Cu bine, Cavalere, cu dacă că veștele mele te vor ajunge. Le voi aștepta necontenit. Cu bine, Conte. Și eu, ce voi deveni? Nu știu ce vor deveni toate femeile pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea din toate țările Pământului. Înainte de a te cunoaște eu, se spunea că ești o mare artistă. Poate că vei mai putea fi pentru ei ceea ce ai fost. Până unde voi merge eu, nu va veni nicio știre despre faima Dumitale. Iar pentru mine, vei fi așa cum ți-am spus, de mult înmormântată. Acum când ne îndepărtăm ca două suflete care se despart pornind fiecare pe o mare deosebită, ești sigur, totuși, că dincolo de ceea ce s-a întâmplat, nu sunt eu totuși femeia pe care trebuie să o iubești. Poate că nu a fost oricum, decât o slăbiciune. Nu. Femeia aceea era gândită fără slăbiciune. Cel puțin aceea pe care am iubit-o eu era fără slăbiciune. Era și singura care mă interesa. Și? și? Și dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, înseamnă că m-am înșelat. Ca un trecător care ia pe altul drept o cunoștință mai veche a sa. Iar când vede că s-a înșelat, nu mai e nimic din cei se înnăzări. Ești gata, Nicola? Da, signor. Putem pleca. Oh, <laughs>